Hej och välkomna till den här föreläsningen som kommer att handla om Sverige från 70-talet fram till idag. Ja, nu fick vi en ny kung. Nu lämnade den så kallade tenniskungen Mr. G över till sin son, den kung som vi har än idag, Karl den 16e Gustav. Och här ser ni han tillsammans med drottning Silvia. Det var också på den här tiden som Sverige fick en ny statsminister. En ny socialdemokrat som hette Olof Palme. Och han genomförde bland annat en ny regeringsform som gav regeringen och riksdagen all makt. I den här regeringsformen så fick inte kungen någon makt alls. Han fick inte ens uttala sig politiskt. Men under 70-talet så kollapsade dock den svenska ekonomin. Och varför gjorde den det då? Jo, dels för att den svenska industrin klarade helt enkelt inte konkurrensen från andra länder. Det här har att göra med att, som jag nämnde tidigare, så byggde eh, Sverige upp en ofantlig industri. Vi hade ju en enorm tillväxt under mellan 1945-1970. Och vi tillverkade allting från porslin till kläder till cyklar, eh, bilar och så vidare. Men när det visade sig nu att andra länder började komma i ikapp, och faktiskt utveckla och tillverka bättre produkter än de svenska. Dessutom var många av dem billigare också. Vilket gjorde att många svenska industrier kollapsade, då, som kläddesindustrin och cykelindustrin. Medan vissa, visade, vissa industrier visade sig eh, klara sig bättre, bland annat bilindustrin. Eh, man hade också genomfört en rad dumma statliga projekt, som kostade en massa pengar. Alltså, när det gick så bra för Sverige så snålade man inte. Jag menar, man byggde skolor i höger och vänster, sjukhus här och där. Man, eh, ja, man inte bara det, man gav pengar till olika ändamål. Man byggde vägar, man byggde eh, här saker som var coola att titta på och sådär. Vilket gjorde det att nu började notan komma och den var inte så liten. Dessutom så fick vi också ett betydligt högre oljepris. På grund av olika krig i Mellanöstern. Så oljepriserna steg väldigt kraftigt vilket såklart påverkade ekonomin. Så svenska industrin klarade inte konkurrensen. För höga summor då. För stora statliga projekt helt enkelt. Så som grammet kostar alldeles för mycket till slut. Och sen också högre oljepriser då. Men vi hämtade oss faktiskt från den krisen eh, och kom in i någonting som hade hållit på väldigt länge då, kalla kriget. Och Sverige hade precis som under andra världskriget försökt att hålla sig utanför. Eh, man hade låtit Ryssland och USA liksom tävla och försökt dem som ska först i månen och massa annat sånt där. Man hade försökt att inte lägga sig, eller bry sig så mycket. Men det visade sig att faktiskt ryska ubåtar åkte utanför den svenska kusten. Bland annat så gick en rysk ubåt på grund utanför landskrona som hette U-137 och blev väldigt känt. Men Sverige gick inte in i kriget på någon sida. Istället så började vi sälja vapen. Och ibland så började Saab producera JAS-plan såsom Gripen. Och de säljer vi faktiskt än idag. Just nu håller man på att genomföra en affär till bland annat Switch och Indien. Men Olof Palme, vår socialdemokratiska statsminister, var tyvärr skjuten. 1982 så var han dödad av en okänd gärningsman. Och man startade faktiskt världens största och längsta mordutredning någonsin. Man har fortfarande än idag inte fått tag på vem som mördade Olof Palme. Men man har haft massor med olika eh, misstänkta. Och vissa personer som, jag tror det var Leif G.W. Persson och Jan G. O. som hade skrivit böcker om det här. Olika teorier då. 1994 så råkade det ut för en väldigt stor katastrof. Eh, en båt som hette Estonia. Finlands båt, sjönk. Med över 800 döda. Vi fick också en ny socialdemokratisk statsminister igen som heter Göran Persson. Och det är på den här tiden man börjar prata om Sverige som ett bidragsland. Man brukar säga bidrag Sverige. Det är för att under den här tiden så hade vi, alltså 90-talet och så hade vi en massiv invandring. Många invandrare kom från olika länder. Men vi hade egentligen inte lika stor tillgång på arbeten som vi hade haft tidigare, när vi hade liksom guldåren. Vilket gjorde att många invandrare var helt enkelt tvungna att gå på bidrag. Dessutom så var skolan kommunal, vilket hade genomförts av Göran Persson. Då. Och nu lämnade då staten över ansvaret för skolan till kommunerna. Men i många fall så valde faktiskt kommunerna att ta pengar från skolan och använda dem till annat. Vilket resulterade då i att ja, svenska skollesultaten sjönk ganska rejält. Dessutom var det nu som den svenska välfärden på allvar var varit hotad. Jag menar lärarnas och vårdbeträdenas löner exempelvis de höjdes inte längre, men det gjorde dock deras arbetsbörda, vilket resulterade såklart i att ja, det gick sämre för den svenska skolan. Och då fick vi en ny regering. Under ledning då av Fredrik Reinfeldt som bland annat sålde ut massor med statliga bolag som vi har haft tidigare. Apoteket har de sålt ut. Alldeles nyligen så sålde de ut bilverkstäder som har varit statliga. För att istället finansiera olika typer av skattesänkningar för både medelinkomsttagare och för de rika. Och det var också under Reinfeldt som vi drabbades av den så kallade ekonomiska krisen. Som också startade i USA på samma sätt som börskraschen. Eh, vilket ledde då till jättehög arbetslöshet. Eh, Sverige klarade sig relativt bra men vi hade även hög arbetslöshet här. Eh, det var också mycket svårare för unga att hitta jobb. Och statsskulden ökade något. Och då är vi framme till dagens Sverige som jag kommer fortsätta om snart. Har det bra så länge. Hej!